ותרד אש מן השמיים, ותאכל אותו ואת חמישיו. וישב וישלח אליו שר חמישים אחר וחמישיו, ויען וידבר אליו איש האלוהים. כה אמר המלך, מהרה רדה. ויען אליה וידבר אליהם, אם איש האלוהים אני,